A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamdulillahi n'a ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'agfiruhu wa n'a'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudillahu wa man yudlilhu falamadhi lahu ashahadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu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 Më apsolutë e janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelalu hu, kryusin e qijeve të tokës, vetëm Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej ti fali dhe ndihmë, kërkojmë. Për shëndajt jetë begatia mëshira e Zotin Gjelle Gjelalu hu, nëbi Muhamedin sallallahu arihi vësallem, nëbi shokët e ti besnik, nëbi familën e ti të ndarshme, migratët i të patë shtetën bëgjithë mëslimarët e cële të ndjekin me të mirë dherën e ditën e kiametit. Të ndërruvarë gjëmatë me lejën e Zoti Gjellë Gjellëlu dhe të ndajnë në disa minuta para hudbës e gjumasë duke shfridzu ditën e madhe duke shfridzu qastët e begatshme të kësaj ditët e madhe ditës e gjumasë Qollahu xhulle xhallaluhu e ka bën me mushiritin e tijna që njeriu të përkujtohet në mënyrë ceremoniale, në mënyrë të tubimit, të përkujton Allahun xhulle xhallaluhu, të përkujton madhështinë e tij, të lexon fjalët e Zotit, të lexon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta rregullon dhe ta përmirëson gjendjen e tij. Folëm në ligëratën e kaluar, të gjumasë kaluar, në bishpjegimet e surës, e cilë asure, për nga mberi sallallahu a.s. e titulloj dhe i dha rëndësin dhe peshen e një të tretës e Kur'anit. E dëgjaj një ditë për e ditë dhe një shok të ti, duke lezue surën Kull Huallahu Ehad, thuaj aja Allahu është një, Allahus Somad, per Allahun kan nevojë drejt. Lam yalid walam yulad, s'ka lind, dika dhe nuk është i lindur. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dhe kurkush dhe asnjë send nuk i është i ngjajshëm me Allahun xhallaluhu. A lejtaj këtë surë ti sahabij dhe e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do të joy leximin e, e tij. Por nga fytyra e ti dhe nga gjestët e ti e kuptoj se ju duk se ka ledhu pak. Nga lëvizjet e ti e kuptoj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam se këti ju duk ledzimi i ditë shkajet të vogël. Dhe reagoj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam dhe ndërhyri me ndërhyrin e ti të ndërshme aleyhi salatu vë selam. Dhe i tha... Kjo nuk është pak Kjo të shka e ledzove Nuk është e vogël Tha kjo sure është një të e të rejta e Kur'anit Allahu të vare kjo e te ala Pra të ledzuarit e surës Kull hu Allahu e had Me kuptimet dhe dëmethanjët e veta Që i ngërthen dhe i bartë në vetë veti Kjo sure më dështore bësh baraz Me një të tretë në Kur'anit Nëse endajnë a Kur'anin në tri pies Nëse endajnë a Kur'anin në tri pies Që nën kupton se Ti ndajnë ajetet nga 2.000 Nga 2.000 ajetet 2.000 me një vend 2.000 me një vend Dhe 2.000 tjera Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem Kull huallahu ahet I bartë me veti kuptime të dy mi ajetëve nëse i ndajna në gjuze si që është e njohër në vendet tona 30 gjuze i ka Kurani nëse i ndajna një të tretën kull huallahu e had është dhët gjuze por dikush mos të mendoje asë sësi se kull huallahu e had do t'i e pot dhët gjuze Ajë nuk e mërëvesh ata Kë nuk ka mundësi Kull huallahu e had me të marrë me vesh Kull huallahu e had me të kuptuar Një dit për e dit dhe Ardhen të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem disa shok të ti Dhe uankun për një shok tjetër Ardhen disa shok duke uanku për një tjetër Dhe dhe nja Rasul Allah Filanin e kena imam Filanin e kena imam Aj veç me një sura në ledon Nëse ki mund si Ose me në ndru Ose me im su ki pak ma shumë Në kena dëshir me në ndru surat Në kena dëshir me në ndru surat Me ledzhu e dhe diqka tjetër Gësa e ta e kuptonin Kur'anin A ta e mernin vesh Kur'anin Ata jetonin me fjalët e Zotit xhellal xhelaluhu dhe kur lexonin Kur'anin, ata nuk nifshin diçka tjetër, por vetë lidhjes me Zotin xhellal xhelaluhu, sikur kur flet i do shurim me të do shurim, sikur kur flet dikush, çka e do dikan dhe ai e do ket dhe mirën vesh ndër me veti, kështu e kanë lexuar Kur'anin. Tan çka puna I tha për nga mbejle që ka puna imamit juhve thanë ki nuk gëdi me ledhu vetë se kull huallahu ahad ki e ledhon vetëm se kull huallahu ahad apo ka arë në shpjegim të njëjarjes se ki edhe kur ledhon diqka tjetër pa e më përfundu me kull huallahu ahad nuk e lehë Dhe pengamberi sallallahu alaihi sallam e pyti Tha pse pëlletzojn këtë surë në vazhdimësi A nuk ditjera Tha joja rasullallah Di ditjera Di edhe tjera Tha po e ledzojn këta Se e du shumë Tha të shkat ka ba me dash këtë surë shumë Gjase pykjet e pengamberi sallallahu alaihi sallam Sot për ne dhe janë mësimi ma më i malë qëka të kaboh me dash këtë surë shumë qëka ke djetë në këtë surë që të kaboh mësë më ju nda ledhimit në namaz kësaj surë ta ja Rasul Allah hi e sifetur Rahmani ta ja Rasul Allah oj dërguar i Zotit në këtë surë ashtë sifati cilsia atributi i Rahmanit mëshirusit unë dum le zu kët surë i dha be nga mbedi sallallahu alaihi wasallam më katregu gibril li më tregu atje se për shkak dashurisë kësaj sure te don Allahu xhelel xhelan për shkak dashurisë tek kësaj sure dhe për shkak asaj për të cilën ti e ke dashur kët surë Allahu Gjellegjelluhu të donë tije Shkoni se ki mire ka Kështu pe nga meri sallallahu alaihjo sellem E randon të dhe jip të vler Dhe kimet të madh Kësaj sure të madhë dhe të begashme Të Allahu Gjellegjelluhu Dërsa neve e lezojm E lezojm shpesh Dhe djetarët e muslimanve thonë Se muslimanët dhe përgjithsi Veqanërish për jo arabve E lezojmë kullhu Allahu e had Nga së ishte shkurt Ina a'tayinaka al-Kauthar li'ilaf Qureish tabbat yada Abi Lahab wa tab. El dozina këtë sure se janë shkurtra dhe në vëzhdimsi përsërisim mirpo. Do më thoni teksoj sure, jo tek çdo njerian. Çka nën në kupton kjo sure, jo çdo kush e di. Andaj besimtari duhet të mund dal, me dëgjuar ligjrata e me lexuar libra. Dhe në vëzhgimsi simsonaj a me derse, a me libra, a me hullumtime, me rëndësi është me kërku dhe me hullumtu dhe me qenë i zëllshëm me kuptu që ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në këtsurët të madhe për të cilën pengamberi sallallahu aleyhi sallam tha ajo është njët reta e Kuranit. Kjetra prej mësimeve që i kanë djerë djetarën nga kjo surët është se një të rejta Kur'anit në shëshpjegohet o shumë Një të rejta Kur'anit o shumë Dhe në këtë mesele ka mrekulli në vetë veti Cila është mrekullia Kur'ani ka mbi 6.000 e 200 ajetër Nëse i ndajmë nga 2.000, surja kullu vallahu e hatë I ka me veti 2.000 20 ajetër Një të të rejta Një të rejta Një e treta me 2.000 ajete është e nëgjeshtë dhe është e vendosë me 4 ajete Një e treta e Kur'anit kitë mushafi në sendatë në tri pjesë që i bjenë 200 faqe 200 faqe dhe gjuzat 2.000 ajete i bjenë me i vendosë me 4 ajete kërrejtë që ka kanë këto 200 faqe Dhe dijetarët kanë thënë se vetë kjo është mrekulli dhe kudret i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Argument kanë thënë se njeriu nuk e ka takatin dhe nuk e ka aftësinë me i vendos 200 façën katër rreshta. Është absurde. Nëse kish më kërkuar prej këtyre dijetarëve, prej këtyre xhallarëve, prej këtyre njerëzve të dijur, prej këtyre njerëzve të shkolluar, Krake njerëz që humbtojnë e xhurmojnë e studiojnë. Me na i vendos 2000 fjali, 200 faqe, 4 rreshta, s'ka s'ka asnjë kategori. Nuk nuk ka ndalë ende asnjë kategori dhe s'ka ekzistuar asnjë herë që 200 faqe dhe 2000 rreshta me i vendos në 4 fjali. Çfar fjalije? Fjali të shkurtra që e mësën fëmiju në minut ndërsa në ta janë të vendosura dimmi ajetër kjo është mërkulli e Zotit Gjellë Gjellë ndaj surja kullhu Allahu e had është prej begatijës e Zotit e bare kjo e te ara dhe rahmetit të ti që në i ka vendos dyqin faqe kuptime dhe mësime në katër reshta të shkurtra ndaj e lezojna në shumë pak sekunda në shumë pak sekunda Kull hu Allahu ahad Allahu sëmed Lem jelid wa lem julet Wa lem jekun lehu kufuan ahad Kë nuk mërë shumë ko Mirë po kuptimet i ka të mdoja Kuptimet i ka të mdoja Andaj besimtari Duhë që të gjurman dhe të hullum tënë Se që ka dhash me thënë Zotë Ion Gjelle Gjelalu Në këta ajete të begat shme Kull hu Allahu ahad Thuaj aja Allahu është nja Mësim i sifateve dhe atributeve të Zotit Gjelle Gjelle Allahu Pre mësimeve që i kanë djetë nga dëmethanjët e kësaj suraj e të begashme është se ajo për të cilën ka zbrit Zotit Zot Kur'an dhe ka qupe nga mberë dhe ka zbrit me lache dhe ka begatue me begatit të shumëta është Vetëm arritja një qëllimi Adha jo është të mësu arrit Kush është Allahu Gjellë Gjellë Pra Allahu ka zbit Kur'an Ka që për nga mber Ka zbit Melache Ka që fe Ka vendosë Allahu Gjellë Gjellë Uhurend Në ka dhanë avci Në ka dhanë kudrejte Në ka dhanë takate Këtë këto bashë, kur t'i bashë dojnë me arritë një qëllim cilë qëli është qëllimit qëllimit është që ta mësosh kush është zotë i o jo, Gjellë Gjellë Lita'le mu enë Allahe ala kulli shëj inqadir Allahu Gjellë Gjellë shpesh her pas përfundimit të shpegimit të dispozitave të halali dhe haramit thotë kështu Lita'le mu që ta dini që ta dini se Allahu është më i forti që të adini sa Allahu i di krejt kështu i përbundon zotë i onë gjele gjelelu ajetët e dispozitave që të adini dhe njeri u që ditët që si ka mundësi krejt univerzime pas këtë qëllim që njeri me ditë se Allahu e shumë i fort që njeri me ditë se Allahu qëfarë cilësi ka pa inderuar i gjemot Ska tjetër qëllim nga Kur'ani Nga filimi Derim barim A ju kërët dëgjëni Kur'ani Shka të gjëni në fund të ajeteve Kërët dëgjëni Kur'ani Shka të gjëni në fund të ajeteve Gjithë mon ajete të përfundojnë me këta Dhe hua sëmihul alim Al-Rahmanir Rahim Al-Gafuru Al-Tewab Al-Hakimul Alim Shedidul iqab Dhurrahme Allah u gjelua kështu i përfëndan a jetër I mëshirë shmi mëshirë ploti I urti i dishmi A i cili di me dënu shumë A i cili falë shumë A i cili begaton shumë El mu'minul mu hej minul A i është besimtari I cili ju siguranë Besmalah. El Muheyminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ai është i lartë, ai është i madh. Edhe e mban veten me të madh, Mutakabbir. Jabbar. Simunit mushriti kush me ta? El Hayyul Qayyum. Këtë Kurani çutoiko. Funia jetë vësht me dy emra të Zotit Xhelel Xhelalu. Ta spjegon një dispozit, Zotë i unë gjellëvala, dhe në fund të thotë, a i di shumë, a i është i fortë shumë. Allah u gjellon e kërë e përmenë, begatijen e Islamit e përmenë emrin e vetë. El Alim i di shumë, Allah u gjellon e kërë e ka kriju e njeri unë, kërë e ka kriju njeri unë, Ademil a.s. Në surën bakara, Voidh qala rabbuka anni ja'ilu fi al-ardi khalifa. Dhe kur tha Zoti jot me laçeve, pe krijoi një khalife, një zvendës të tokës. Një zvendës të tokës. No! Na çbavam i çova për këtë tokë, neve Zoti jonje Lova na ka prezantuar para me laçeve. Çka thanë me laçe? Pse pe krijon? Pse pe krijon me dhëfë sot? Me derd gjakun, me prish rendin. A është e vërtetë? Qëka tha Allahu Gjelle Gjelalu? Vë alleme ademe l-esme al e kulleha Allahu emsoj ademin Emsoj Mësme pas mësus kësh pas qësh më ngritë mbi melaqet Pas taj qëka tha? Inni a'lemu ma la ta'lemun Allahu Gjelle Vala kur në kryoj neve ju tha melaqeve Une e di ata shka ju se dini Me qka u lafdru? Me qka u lafdru zote jo në gjellewala Para me lacheve të ti Kure krioj Ademin a lehi salatës salatë I tha o me lache Unë e di Qka ju s'dinë Pastaj prap tha Entel azizur Entel hakimul alim Ti e i urtë dhe i dishem Shiko që që përfundojnë a jetët O e hu e bi kulli shej in alim Dhe kure ka përfundu kriimin E qijejve dhe të tokës që ka tha të, të Allahu gjelluala huë ledhi khala kalekum mafil ardi gjemiha Allahu shka ka kryu për juve në tokë gjithë shka për juve për mu e për ty e për njërzimin gjithë shka që ka në tokë thumë më stëwa i dhe sema pastaj është në gjithë në qio në arshin e ti gjelluala pastaj që ka tha ve huë bi kulli shëjnë alim qështë për përfundon për përfundon Mase ka përfunduar krijimin e çejve të tokës dhe ka përfunduar krijimin e Ademit alayhisalatu selam, fa dhaj për çdo send është i diheshëm. Ajetet gjithmonë përfundojnë kështu. Dhe hafizat e din, dhe ulemat e din se ajetet, qoftë na nuk e kuptojmë direkt Kur'anin, apo po e kuptojmë nëpërmjet shpjegimeve, të gjitha ajetet përfundojnë me një emër të Zotit. Po kjo është një sekret i madh i Zotit Xhel Xelalu. Cila është ajo? Kjo çka po flasim neve kul huwa Allahu Ahad, thuaj është Allahu një. Kurit Kurani ka zbritur me murrësh kush është Allahu Xhel Xelalu. Kur të mirë dash kush është Zoti? Kur të mësohet kush është Allahu Xhelalu ala. Çka i takon atij? Pas kësaj gjithçka është e lehtë. Pas kësaj gjithçka është e lehtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu Jebne Adem O biri Ademit O biri Ademit Leu e tejteni Bi kurabil Ardi khataja O ti biri Ademit Nëse më vjen Nëse më paracitë është ditën e gjikimit Mes masat E tokes gjunahe Me për masat e tokes Gunahe Sa zë toka gjunahe Sa zë toka gjunae? Shumë zë Shumë gjunae i batë Allah u gjelën gjelë, u Në tokë Tha nëse më vjenë me ketë gjunaat e tokës Shumë Pastaj Lem tushirik bishaj e Pastaj së më keba Orë takë kurgja Aja shëmë këtaku mu, ma mu. më këtë i dhenë mu Qëmë këtë i dhenë mu? Qëka i duhet? Djetarë këndanë, qëka mi dhenë Allah? Qëka i duhet ati kurgja si duhet? Ajo është i pavarur, i pasur, nuk ka nevojë për kurgjë. Çka mi dhan? Kan dhan dietart. Me ja dhan hak tin çka e ka libër i priti, edhe ajo është ajo prej emrave që i takon atij mi thon e ati. Ajo është më e madhe, ajo është më e dishhme, ajo më e fortë, ajo meriton adhurim, ajo meriton bindje në shtrim dashuri, frik, shpresë, dhe gjithçka i takon atij, la dhe aj është i pari i pavullim dhe i fundit pambarrim. Nëse m vjen me këta Ghafarë t'u le kevala u bali Unë t'i fali kej që të gjënoa Dhe sëmë intereson Kjo është zotë i unë gjellë wala Nëpse ma jep që ta E realizon t'i që ta Unë e krej t'i fali Dhe sëmë intereson Kjo është rahmeti Allah u gjellë gjellë Pse kjo? Gjase që dhimi ka qenë Me mësu kush është Allah Kuj mësu kush është Allah Tjerat janë dytësore Tretësore të, të, të, të sendeve të të lehta Gjell në surën el haq në surën el haq surja el haq është e titullu me ibadetin matë madhë në në islam i cili ibadet i ngrumbullon të gjitha ibadetet apo haqë është kulmi të pe nga meri sëllallahu a.s. një haqë i pranum një gjënet i garantuar një haqë i pranum një një plak iri për të rirë si femija që që ka linë nana vetë kjo është haqjit nuk ka matë madhë se haqjit në këtë sure të titulum me surën haqjit Allahu gjelle gjelalu hu në tregon se krejtë shka ka bohe është për çka për me mësu kullhu Allahu ehet Allahu samet lemjelit valemjulet sështë i lindur se ka linë di kanë së është i barabartë kur kujt me Zotin ton Xhelalu ala. Tha Allahu tebaraka ve teala në surën El Hax Hunafa li Allah gher mushrikina bih. Do yani të pastër në besimin në Allahun gher mushrikina bih të pa barazur dikën me ta, mos me pa barazur dikën me Zotin ton Xhelalu Xelalu. Ua men yushrik billah E kush i ban Allahut ortak E kush i thot dikujna Pak është si Allah Mos mukon ti Kishamet pabuk Mos mukon ti Kishamet pashpi Mos mukon ti Kishamet dhe kishamet Tha Allah u gjellu hala E kush i ban qeta Va me ju shirik Billa Kush i ban shirk Allahut ortak Fka anma kharra min as-sama. O sikur mera prai qieli. Shumica njerëzve kur i shembollën gjërat i parafrohen, po pa kur vjen puna te besimi te pastert te Zotit skan mundej mi u parafrohen. Veshes se na sbegon Allahu xhelalu ala. Allahu xhelalu u thot. Os nje gjuna po i bëhet Allahut, ai gjuna O sigur më ndodh kështu. Çfarë ndodh? Më ra prej qieullit parë dhe më porplas njëri. Çka mbetet prej ti? Prej qieullit ka shumë më radh. Më ra prej 10 tit kat, çka mbet prej njerit. Më ra prej 100 tit kat, çka mbet prej njeriu. Më ra prej 1000 katve, çka mbet prej njeriu. Kjo kur gjau nuk është. Allahu vdot, më ra prej çegash paka. Nuk nuk nuk është kë kur gjau më radh. Kë ennehu hërra min e sema Me ra për e qilit par As aeroplani këmrin ati, jo jo Nuk janë ato kilometra As gjanë në krasim Me qilit e par Me ra për e atje Atëherë që shithojnë Ashtë për të i shprejnjeve të shkatërimit Andaj Allah u gjellëvala ka than Inna Allah e la ju këfiru e një shrak e bi Kush bje pe qetin altë Si ja falë Allahu qëllit zhelelu Allahu nuk ja falë me ra njerim me dvetë dëshirë Pre të parit katë mu mbytë Nuk ja falë Tape nga meri sallallahu aleyhi sallem Ku shëvrat dvetë vetën me një mjetë Me një aletë Nxëhenem do të mbytë të dëvajshdimisht me qëta E mbyt dveten, ka mbytë vetë vetë E ka mbytë vetë vetë Po me jamor një emër të zotit dhe me janan diku i tjetër Një haqë të zotë dhe mjë adhanë dikut tjetër Fë ke emna me kërra minë sëma Sikur me pas rapi qilit Zbohot majnëri Me rapi qilit zbohot majnëri Me arë krejtë mjekët Nuk bëhot majnëri Nuk bëhot majnëri Nuk bëhot majnëri Nuk bëhot majnëri Nuk bëhot majnëri I ripërtrir Ata i dhe dhe dhe Allahu gjelluvala Fë te këtëhë hu të tajru A u jehu i bihi Errihu fi mekanin sa hiq A i ka dimun ose e mërë era dhe e bambluhur kjo është një rivi cili bje prej qëllit po përse kështë e mbëllimah i zoti gjellet gjellelluhu kjo për ata i cili nuk e kanë su kull hu Allahu e had thua i aja Allahu është një Allahu samet të gjithë kanë nevoj për Allahu në gjellet gjellelluhu lemjelit o lemjulet nuk ka lind dhe nuk është ilindur qëta me thanë nuk ka lind dhe këtu kemi ngejnë në gjumane kaluar nuk ka lind dhe nuk është i lindur. Djetartë kanë thanë, esencialisht dhe në të zakon shmen, përmendet baba pas taj thmiju. Pra, njëherë thuët janë biri filanit, pas taj thuët kjo është biri jenë. Se pa pas një babë sjeti, dush për me përmend njëherë baba, mësa një me kalëzu, ku shjeti? Kjo është në të zakon shmen, dhe gjithë mongë shtu kardjev njërzimi. Dhe Allah u Gjele Gjelelu e ka këthi e ka këthi mrapsht Në të kundërt. Ka thënë nuk ka lind ikan do s'është i lindur. Në esenc, fjalia ndërtohet s'është i lindur dhe s'ka lind. Po Allahu xhellahu të nuk ka lind ikan do s'është i lindur. Pse vall? Dietar kanë thënë sepse akuza e Allahu ka qen këtu. Akuza e Zotit ka qen këtu. Rall, jinda dikush ka akuzon Allahu se është i lindur për dikujt. Nuk ka kështu Mirë po ka Shumë që ka thonë ka lindi kanë E Allah ka më hua Lemjelit se ka lindi të rganë Andaj As një devijim nuk thotë se Allah është i lindur Po shumë devijime thonë se Allah u ka lindi Allah u ka fëmi Allah u ka gruje Zotin Aruit Zotin Aruit nga Të thotë Allah u gjelola për ketë fjalë Shka thotë Je kedus se ma watu Je të fëtë tërme Gati qi e li do me plas Pse me plas? Se thot dikush sa Allah o ka fmi dhe gruje Dikush kujton se kjo është muhabet i let Muhhabet mazdarke Muhhabet të të krimit të gotave Kjo nuk është këtu Qi e li do me plas? Tape nga meri sallallahu arayhi sallam Jullqi ehadukum kelimeten La jullqi le habale Njani prejuve e thot një fjalë si në mendën nuk i vjen mirë se çka po thot. Jehu i biha me çat fjal, me një fjal. Digjosh atë një fjalë, një fjal. Me çat fjal vani sallatu selam. Jehu i biha 70 xarifa. 80 vjeshta zg zarritet në zjarr. Një fjal. Andaj Muad ibn Jabili u çudit. Nëdit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e shpjeguar më vështirë e, e fialës pa ilm, e fialës pa dije, e fialës së shpifur dhe të fabrikum, qoftë për Zotin, qoftë për muslimanin, qoftë për padrejtim. I tha Muadhi, ya ja Rasulullah, ka djema një punë ti hi në xhennet dhe një punë ti hi në pezarmit. I tha be nga mëdhi sallallahu alaihi wasallam, fal namazin në vaktin e vet. Je për zëqatin fukarave A gjëroje Ramazanin Kër të vjene Kryje hajin Dhe në funi tha Si du shmi rujt që to Ta ka doj një pun Shumë më në nësi me rujt Me ba O shumë më nësi O shumë më nësishme me vepru Po më në nësi është me me rujt Me deponu t'ikun Me mbeta jo Ka mundë që njëri ju shkatrojë të punu dhe në fundë zxenjë kur gjo Investon dhe nuk gjen Tha pengamberis e sellem Që to janë që të qojnë gjennet A ma du shmirujt Tha ja Rasullullah që shmirujt Që shmirujt Tha ihfëdh a lisanek Rruje që ketë gju Tha ja Rasullullah Që që kjo është a e shka i runë këtë të punë të mdoja Namazin që ka e baj A që që tu e ka ko, Atë kofën shka ruët a Tha, a edhe për që ta mujnë më më mërë logari Qa i tha për nga mërë i sëllem The ki let ke ummuk I humsh në nëstane Ka qenë fjale zakonç me përdorët e Arab Mos djetë nala Në mënirë për gdhel se ja tha për nga mërë i sëllem Dhe pak qërtu se Pra, o muad Mos thuj që shtu se së, së qa shtu Tharu i e gjuhen Që që kjo tirun namazin A gjërimin, zëqatin, hajin Me një fjall Shkojnë Zëtë vjetë në mazë Me një fjalë, shkojnë hajji komplet Dikush të të pëmë, shkojnë ka hajji Shkojnë se ti si si se ki ndorë, aje këndorë Si dojë të pranonë, si dojës të pranonë Se se një japë me zoratina, te bare ke o te ala Qëka tha? Rruje që ta Pasaj qëka i tha? Heljekub bunese Ala u gjujihim finëneri Illa hasa I du elsinëtihim Tha o muadhë Në zjarën hijet me një punë Nziar hihet vetëm në punë. Cila është ajo? Ja? E korrura e djua. Nziar ngjeren hihet me një punë. Ajo çka e ka korr djua? E ke vol tash i rrimas çasaj fiale. Çiçi rrimas, zdumin e i të mas. Ke me i çëndru pas asaj fiale. E ke thon një vjal, e diun se ç'është kjo? E diun se është kjo. Filani është ç'është kjo? Ai tetri është ç'është kjo? Atherë i qëndronë kësa i fjale pas thapë i nga mberi sallallahu alaihi sallem kjo për hakin allot pa edhe për haku në njeri jut thapë i nga mberi sallallahu alaihi sallem me nkale fil muslimi ma lejse fil kush e thot për një musliman shkaj nuk e ka qata kush e thot për një musliman diçka shkaj nuk e ka e thot për i nati e thot për i ziliës e thot për i zemërës plas e thot dhe e thot e di une se qështu është ai a i rëna cak a i kështu a i ashtu qka tha për nga mbejdi së sellem Allahu ka me e ba me hangër të qelbin e banorve të zjarit kush e thot për një muslimat shka nuk e ka a i e di që se ka qëta e thot a i kështu është tha për nga mbejdi së sellem qelbi shka del prej ati shka djegët në zjar Allahu i thot këti qe, që që ta e kjo shqim a dy shem e folë haje që ta tha hatta je hrugje deri sa dale peqasoj shka e kashti që ti mrejnë anjeri e ki tham për filan ndikan du është me gjithë metoda me pastru të njerëzit si du është me hangër këtë qëllë si du është me hangër këtë qëllë andaj kull hu Allahu ehat dimja jete në një varkë të vogël të fjalëve të katër reshtave, zotë i unë gjele gjelelu, dhe jepë shumë mësime. Mësimi kryesor, i kullhu Allahu ehad, është e njeri ju të ndërton, botë kuptimin për zotin e vetë, që ashtu që gjdo zotë, jo që gjdojnë anë. A ti i përkacot që ka do, dojnë anë. Ma dje njeri ju zdo me ju përkacu, të vetja e vetë, që ka dojnë tjerët. Mi thonë dikujna, a e bojna, ty njeri, Ki mu kanë qaj shka përthoj njerëzit, thot jo, jo, se shka sforin ata. A e lojnë atë qish përthoj njerëzit qaj i e, jo, jo, jo. Unë e shka du me më thonë. O ti po do të shka du shme thonë ti për veti. Kurse zoti jo njëllë e gjellë e luhu. Madrija e ti, i patë meta, i plotë në sifate, në atribute dhe cilësi. A i takon dikujna që me thonë për Allah, njëllë e gjellë e luhu, diçka që nuk e ka diska qëka nuk i përkacot ati, diska qëka është e pastër madrija e ti dhe lërësia e ti prej saj, andajve simtari nuk duhet që të dikohet nga asë një tendencë që ja prish dhe ja gërvish besimin e tina, ja prish parimin e tina, ja prish rajt e tina të shëndosha që i ka në Allahun të barë e kjovë të ala, nga se nëse prishet dhe rëzohet dhe lëkundet themeli dhe bazamenti ku është ndërtuar Islami dhe Imani, atë pas asaj më nuk ka asnjë sema mundësimi që ndrua. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu na i përshkruan shembëjt në Kur'an që ta kuptojnë se madhria Allahu xhalla xjalaluhu është e madhe, që ta kuptojnë se na nuk jena krijuar për vetëse për një meselë. Dhe ajo është meselja e të kuptuarit se Allahu xhalla xjalaluhu është i pastër, i madh me ëmra të veçantë, me cilësi të veçanta dhe vetëm ai meriton bindje. Pastaj Zoti Jonxhël Xhelalu thot: "Walam yulat", do të thotë i lindur. Dëytor kan thon "Walam yulat" është blloku i fundit i mengjes. Çka po rtei? Çi shdujë sllamentën tonë, çi si dujë, si dujë nxjerrja krejt fritë të çka i ka. Si dujë studion me qindra miliona studime. Ka me pas një fund Edhe ajo është Se s'ki mundësi me kuptue Se si është madrija e ti E pa filimt Lem ju ulet Nuk buron për i diçka i të zotë i ongjële gjelalu Gjosa në ka një burim Në jena një burim Prej babës, prej babgjishit e dhe të ademi E me la që ti ka kryu Allah E gjinti ka kryu Allah Kë dritën e ka kryu Allah Djelën e ka kryu Allah Hanën Allah, tokën Allah Qëllën Allah, shijën e zbet Allah të mirat i ka qua Allahu gjele, gjele, dhe ku rupit për nga mbej e se lem, e Allahu e Allahu lem jelidu e lem julet së shti lindur dhe s'ka lindikan po së shti lindur s'ka fillim, qështë e kupton mendja, djetarët kanë ardh me përfundimin e thjesht ku kanë thanë, diqka e cila ka pas fillim dhe ka mbarim, nuk e ka avcim dhe nuk do ta ketë kur që ta kupton një qenje e cila s'ka pasë filim që shibje a i s'ka filim dhe na nuk kena mundësi për te kësaj fjale me kaluë si nga se na kena filim dhe truni jonë dhe shpirti jonë dhe zemra jonë i kuptonë se endet me filim me filim kjo piktu dhe këtu prej një dhe rindicim prej ati janis dhe rindicim dhe këtu përfundon po kur thuët asë në tanë s'ka filim aske ton s'ka unë barim qështë kupto? kupto? e kupton qështë e kupton andaj ku repytën për nga mberin sallallahu aleyhi sallem e Allahum që ka tha kul amentu billahi thuaj i kam besuar Allahut dhe ndalu thuaj i kam besuar Allahut dhe ndalu nga së kjo është fundi shejtanit për te s'ka ku me t'quë andaj ka zbit kësure për tashnosh këtë vezvese dhe cytje dhe tërtur shpirtrohe që i ndohë jo besimtarve, fillemisht i dujtarve dhe pas taj është edhe cytje besimtarve nëse e ndjerë prej gojës, ta pengamberi se se lëmire shlogari nëse e lesi cytje është prej imanit. Dhe kërkush nuk është i barabartë me Zotin tonë gjellë gjellëluhu, e lusmi Allahumë gjellëhu a Allah, që Allahumë gjellëhu a Allah të mundëson që të forcojnë rrajt e imanit në zemrat tona, rrajt e besimit në zemrat tona, e lusim Allahumë gjellë gjellëhu, që Allahumë gjellëhu a Allah, mështë të lekun besimi në zemrat tona, e mundëson që të ndryqohemi me libert të Zotit, me libert të, Ta Allahu Xhejjelu Xjalaluhu mesunata pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusim Allahu Xhejjelu ve ala che Allahu te bareke ve taala ne mundson qe zemrat tona te furnizohen me driten e Zotit Xhejjelu Xjalaluhu site ton te shohin driten Allahu te bareke ve taala dëgjimet tona te jen te zbukuruar me fjalte e Zotit Xhejjelu ve ala elusim Allahu te bareke ve taala qe Allahu te bareke ve taala musliman kudo qe jan Allahu te ndihmon yetimot e muslimanu Allahu te pasuron Allahu te bollat dhe te kablan me meshiren e Dina Allahu Xhejjelu ve ala fuqarate بولون قسمي اتقبال في سنك ذات جمرت اقول وقولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين